Вивели так і Мелантія через поріг на подвір'я, носа і вуха йому відтяли безпощадною міддю, вирвавши сором, живцем, віддали його псам на поживу, в гнівнім ще й руки, і ноги йому відрубали. Потім самі собі руки і ноги старанно отмили і до Дісея вернулися в дім була скінчена справа. Отже, до няні звертається, любої він, евріклеї, Сірки матусю неси, Цих ліків від лиха очисних, Внось і вогню обкурити покої, Скажи пенелопі, Щоби спустилась сюди З жінками служебними разом, Хай всі челядниці прийдуть Негайно, що є у нас в домі. Відповідь мовить тоді йому няня стара Евріклея. «Все це ти, люба дитино моя, сказав справедливо. Дайно про те, раніше тобі плащ і хітон принесу я, вбогим лахміттям свої прикриваючи плечі широкі. Так ти у домі не стій, було б це для тебе негоже. Відповідаючи мовив тоді Одіссей Велемудрий, Перед усім, щоб вогонь горів мені в цьому покої. Так він сказав і послухала мови його Евріклея і за хвилину внесла йому сірки й вогню одіссей же, зразу ж покої обкурювать став і весь дім і подвір'я. Няня ж старенька пішла по кімнатах прекрасного дому оповістити жінок. І скликати їх до Одісея. Кожна із світлом в руках вони сходились з різних покою, і, обступивши кругом, почали обнімать Одісея, голову й плечі йому з любов'ю усі цілували, брали за руки, його ж охопило солодке бажання плакати ревно й ридати, бо серцем усіх пізнавав він.